Скипка з неба Куркулів із Кирилівки вивозили рано вранці. Ще тільки носіріло приїхали червоноармійці оточили. Прийшли уповноважені до кожної хати, котра трохи краща, загрюкали. Залементували жінки, заплакали діти, заревіла худоба. Заскрипіли підводи повіше змозолених хазяїв у безвість. Христюків ця біда почасти оминула. Хтось напоумив Людю і Гната розвестись, як стало витко по навколишніх слободах і присілках, до чого воно йдеться. Була то велика дивина у селі, щоб хто розводився, одначе розрахували правильно. Того ранку Гната, Забрали навоза, і він розчинився в липкій млі. А людя з трьома дітками лишилась. І розведена, і в комсомолі. Була не тільки комсомолкою, а як людина грамотна і за вмагом. Сільська крамниця, що донедавна тулилася в півхаті дядька Мусія, теперечки – в церкві. Як закрили божий дім, винесли іконостас, то внесли полиці – Розклали крам. От і лавка. Газ, крупи, чоботи, ситець, махорка, красний орел, карамель і ліч. І якось так сталося, либонь мимоволі, що хлібна полиця опинилась під малюванням на стіні. Христос показує на репнуту паляницю, а поруч написано Старослов'янщиною. А з єсмь хліб Сшедий з небесе. Людя не виходила, лементуючи ген за вигін, як дехто з села, щоб не вважали її підкуркульницею, співчуваючою ворожій клясі. Досить і того, що лишилася в селі з дітьми. Розведені й квит. Откраєні скипки. І не підходила до гурту бідняків, що знайш, петили глитаїв, яким нарешті увірвалася нитка. Пішла на роботу, в лавку. Замкнулася зсередини і заридала. Плакала спершу бездумно. Потім із жазькою гадкою, як то буде їй тягнути життя без Гната? Як то буде Гнатові, десь там, мабуть у Сибіру, на тяжких роботах, у холоді, надголодь? Потім трохи вгамувалась, підняла очі, і зустрілася поглядом із Христом. Людя була комсомолкою ідейною, не задля кусні хліба, як декотрі. Вона добре знала, що Бога нема, що то все попівські вигадки, що нове життя з релігією не побудуєш. Одначе Христос зі стіни так пильно дивився на людю, що їй не хотілося одводити погляд. Вона дивилась на міфічного Сина Божого – та трохи потрохи заспокоювалась. Утерла сльози, утерла носа і підвелася до малюнка. Хліб і бублики так гарно пахли з полиці, аж їй навіть здалося, ніби то пахне поляниця, на яку показує Ісус. Що таке аз єсмь, вона не знала. Одначе ясно про хліб. Звучало таємниче і обнадійливо якось. Люди нещулась, як стала на дотяглася до його перста і промовила тихцем: "Хай ми тепер з ним до віку відкраїни скибки, але ти, Господи, бережи мого Гната. небагацько прошу. Та нехай скибку хліба матиме завжди". Загупали в зачинені двері. Мусить відчинити. Ще подумають на селі, що саботує роботу, що прогульниця, що сидить і плаче за розкуркуленим. Парторг, що тут у тебе? Не відмикаєш? Переоблік? Переоблік. Уже відчинено. Правильно. Учот і контроль – от головне. Знаємо. Ленін. тому понаходили кирилівці. Хто по газ, хто по крупи, хто по махорку «Красний орел». А жіночки, купуючи хлібця чи ситчику, Ще й жменю карамелюк ілліч дітлахам. Не хутко й розходились, і ще пак, така подія в них на селі. Збулись і в них кирилівців куркулів, слава тобі Господи! Ой, ой, що то я а так за звичкою. Не розходились, гомоніли, дарма що і людя тут. Вона що ж? Вона щось з гнатом розведена. По тому приїхали з району, підвезли ще товару. Тож, як поїхали. Вже по-справжньому замкнулась, аби привезти до ладу папери, порозставляти новий крам. І ще раз виплакатись. А відтак прибігли її діти, всі трійко, держачись за руки. Де й що робили в сенький день, хто зна. І чи розуміють, що тата в них більше не буде? Вона дала кожному по розплавленій цукерці за пазуху, наказала з'їсти вже вдома. Та кожному в жменьку крихот із бубликів «З'їште мерщі!» А коли пішли, і сама кинула в рот зо дві пучки хлібних кришок. І ледь устигла. Наступними пришвенділи троє місцевих випивок, що раніше їх ніхто і в гріш не цінував, а тепер-ка всі бояться, ком не зам. Контролювати прийшли. Ніколи щось досі не контролювали, а сьогодні пришвенділи. Певно, щоб переконатися, що людя все-таки замаскована підкуркульниця і ворог трудового народу. Перелічили всі хлібини, всі пачки махорки, переважили всі карамельки, звірили все з документами, підрахували денний виторг, ех, все зійшлося. Пошвентіли. Щодня після закриття лавки людя наводила чистоту. Отож і сьогодні причинила двері і заходилася прибирати. Христос, виявляється, відтоді все не одводив погляду. Все такий же пильний, добрий і вимогливий. Вона відклала Вінника, знову підійшла до хлібної полиці і пошепки попрохала. Скибочку, Господи Боже, лишень скибочку, щоб тільки не переводилася, щоб завжди. У двері загупили знову. Та що то залихає година? Ніяк з ними спокою нема. Зачинено. Відчини, людю, відчини. Заради Христа. Скивочку хліба. Люді похололо в грудях. То був голос її Гната. Вона бігцем до дверей прочинила. Так і є. Ти втік? Швиденько ховайся. Ти втік. Ой, що ж теперечки з нами буде? Та не плачте. Не втік. Далебі, не втік. За Дмитрівкою зупинили нас на пустій. Ходив якийсь їхній комісар, чи що, перечисляв нас. То на людину погляне, то в своїй папірці, то на людину, то в папірці. А опісля підійшов до мене і каже: А ти хто? Гнат Христюк, не числися. Бери свиту і гайда до жінки вечеряти. То я лиш теє зачув та й потяг на Кирилівку. Так що, серденько моє, край паляницю на вечерю.